ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اين وصلنا الحديث كتاب الله وخير الهدي Hedju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa shadhu l'umuri muhdesatuha wa kullu muhdesatin bidha wa kullu bidhaatin dhalalat wa kullu dhalalatin finlar Të ndëruar besimtar të dhe flasim dhe dhe të ju rikujtojm për një qështi të haruar për një qështi e për të tinë në profetit Sanallahu Aleyhi Sallem ka fonur në shumë haditha. Për një cërështje, për tinë në profetit Sanallahu Aleyhi Sallem është në zehur dhe i ka ndryshuar pëtyre për e ka parëtë. Gje që të regonë pesën e madhe që ka ajo. Edhe arsye e përse do klasin për tërë se në kohë të sot ma jo është bërë sprof, një për sprof, më më të mëdhaja që eksistën një të shëqëri. Në këtë kohë e tila konsiderohet të pasjallës e djetarëve, koha në mëndimit e djetarëve, konsiderohet koha, koha para arlesët dëgjalit. Allah unë arruet në shërrit dëgjalit Edhe nga çdo mësherri i çdo mëfitne e teatrit. Sot do flasim për pikturat. Pikturat që të gjithë i njehin. Edhe qëllimi jonë për tek pikturat këtë do flasim, janë ato piktura të cilat kanë të bëjnë me pikturat e frymorëve. Tikturët e kapshëve, apo të njerët dhe, apo të shpendëve, tikturët e fremorëve. Këturë sënimi i dhjithë dhëtë dhjith dhe sonë. Për të qërështë e ka forënër Allahu Subhanu wa Ta'ala dhe i dëgurit i sallallahu alaihi sallam. Allahu Subhanu wa Ta'ala ka thënër në Kur'an. In nëllëdhine ju udhunë Allahu wa Rasulahu, la'na humullahu fi dunja o l'akhirah. Ata të cilët e mëndojnë Allahu dhe të dërguar i në ti, sallallahu aleyhi sallem, i ka mëndëkuar Allahu subhanu wa ta'ala në dëmja dhe në akhirat. Ka trasmentuar i mam të beriu, në sëfësirin e ti, në rikrime, rahimahullahu aleyhi sallem, i tile është për i tabinu e një bërë nëzëzve, në të një orë të ibnabasit. Se ka thënë, ata që kanë munduar Allahu dhe të dërguar i në ti, janë ata të cilët të kë Sot ata përpiqen me pikturimin e tyre të krijojnë të krijimi Allahut dhe në ti, Allahut ta krijojnë, të artojnë vetën e tyre me Allahun subhanu te ala, i cili zhvendri krijuet. Për këtë arsye Allahu ka thënë ata të cilët e mundojnë Allahun dhe të dërguarin e tij i ka mallkuar Allahu subhanu te ala në diqarë mahjyet. Edhe su profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë në hadithin të cilin e transmeton Ima Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radiuallahu anhu Kusë është më mizorë, se aji tili kërionë si kërimi im. Se aji tili përpicit, unë të kërionë si kërimi im. Dhe Allahus Ruhana ve Teala, është hadith këtë ti. Tho të letë të kërionë një thërmi, apo të kërionë një parë, apo të kërionë një kokër elbi. Dhe më dhe në hadith suhet, kusë është më mizorë, se kërionë si kërimi Allahus. Në mëzharë e i personi si li fikturovë, primohet e nëzvërtet për piqet që të karëstoj vetën e ti në Allahu subhanu wa ta'ala dhe është hakë për të që nësa i për piqet të karëstoj vetën më Allahu në më dhujmur që të njëju më mizor dhe më i padrejt. Gjera shu trasë në ton, imam Bukhariu dhe muslimin nga Abu Sa'id al-Khuddin r.a. nuk të profetis s.a.ll. ka than dhe ka të reguar të qfarë dë Çdo dënim i kanë të cilët pikturojmë Ka tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Ashadun naasi azabam yawm al-qiyamati al-musawwaron." Që njerëzit të cilët ndeshkohe do ndeshkohen më shumë ditën e gjykimit janë janë pikturuatit. Janë piktorët. Që njerëzit të cilët do dënohen më shumë ditën e gjykimit janë piktorë për arsye se ata përpiqen që të të krahasojnë vetë të tjerë me Allahu Subhanu wa Ta'ala. Në tjene të sujën, njënër, e e për të të të pikturë, për fakt gjithën ajo është pak me përgjithme. Të tjene të sujën, njënën e fele sura, dhe sura, këmëtimi se le sura, është, më thënë, ajo pamië e kryëtë. Edhe kjo pamië mund bëhë në duke pikturuar, ose duke formuar një skulpturë. Edhe që të dhujë, e më thënë, kon Edhe profeti sallallahu alejhi dhe selle ka treguar se ky është dënimi i tyre në botën tjetër tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo e shoqëron transmeton Abdullah ibn Umej radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi dhe selle thoshte: Këtyre personave, pothuaj profeti sallallahu alejhi dhe selle, këtyre personave të cilin pikturojnë ose bën skultura ndërya do të thuhet ditën e gjykimit, i jepin shpirt aty që keni krijuar. Do duhet i jepni shpirt atyre që keni krijuar, përse vetë keni krijuar, keni krahasuar vetën tuaj me Allahun subhanuhu teala, atë jepni shpirt aty që keni krijuar, edhe nuk ka mundësi, do dënohet për këtë gjë. Dhe hadithi që ka thënë Imam Bukhariu dhe Muslimi. Ji dashum. Përqonto Bukhariu në librin e tij tak, nga bi Juhaisa, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka mbyquar atë personi i cili e ja hakamatën. Edhe ashtu kanë kamëllkuar ka ata për të dhënë një jetë të tërëme për në kamaton. Një dashur ndër tjerë kanë malkuar ata të cilët pikturojnë ose bëjnë skulptura. Në fjalën e malkimit do të thotë që ky person ka marrë zemrinë në Allah subhanahu wa taala, se Allah shumë i zemëruar për këtë. Ose që Allah subhanahu wa taala e ka përzën ata në mëshirën e tij. Dhe njëra kemi të tëra dhe mëran të tjera. Kjo tregon që që është e piktura vërështë e më dështore, në nuk është e djusëtore që mund të tolerohat në ta. Gjithashtu, trasutë të një më në bati, thotë kam gjurë profetin salamavën i selen të thotë, kush bën një pikturë në dyja, ose një skulptorën, si pas këptimi që përgohëm të fjale, sura, në dyja, at, a i do dhe të rotë në botën tjetëve që atit që ti, kësaj që ka kriuar tjë api shpirës dhe i Në të të rrëzë, në të të dënohë për gjë. të gjëhë. Një dhe shëtë rrësënë ton, ima muslim në taid, ima bin Hasen, thotë erdi një person të këkë profetis të këkë uh, ibn Abbas, rrëdhjë Allah, në më dhe i thaë, unë pikturojë, tha. unë pikturojë. Pa në jëfë të zvaë për pikturët e në mija, të të të të lejohën, në të të lejohën. Edhe ibn Abbas, tha, afru, të të afrojë të punë, dhe të t Unë në po të regojë vetëm se atësë që kam të gjuar nga profetit s.a.a.s. I zimi ka përë. Të gjithë piktorët janë në zjarë të gjenemit. Të gjithë gjith piktorët dhe skulpturës, si të atëpësit në skulpturës, në dhe më dhemë, janë në zjarë të gjenemit. Janë në zjarë. Edhe të gjithë a piktorët dhe skulpturët që ta ka më bërë në janë dhe divinit gjenem, Në format e njeri, në format e krijeta, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe të torturojnë atë që në qëhnemë. Por i dhe dhe më të si, dhe dhe kjetë dhe mëzdojshme të pikturoh, që dhe dhe pikturoh, pa tjetër, atë e pikturoh, gjithë gjithë që nuk ka shpirë. Pikturoh malet, pëjmet, ghurët, shtëfiz, emarad. Kjo është, nërë të të të të të i që ka të rëguar, Ibna Abasi, radhi Allahu anhu, këti personi. Gjithashtu, që është e fiktura dhe kalon dhe më tutje. Nuk është ndaluar të i është vetën fikturimi tyre, po e ndaluar dhe përdorimi edhe mbajtja e tyre. Ma dje, ka të reguar Ebutal Ha, radhjallahu, nga profeti sallallahu, lithin, se ka thënë hadithën e saktë. Ka thënë profeti sallallahu, në latët dhullu në melaikë këtu bejtën fihi kelbun ola sura. Nuk hynë melaikët në jëshpi që ka shenë, ose ka në të piktura. Nuk hynë me lajke në në shpinët tinin ka qenë, ose ka në të piktura. Dhe kjo të regon, që piktuar janë në nënaluara edhe në përdorimin edhe në mbakën e dyre, sëpse me lajke janë nënaluar të mynët të vëndë ku, ku në shtotë urë dhe Allahus Sofana Vakarada. Ka edhe mi aftonë për njerë ju që mosynë me lajke në shpinët ti, që mos kuidesën për të, që pasaj në shpinët ti të në gjindët dhe bëjnë me tërë, po të e një një më të madhe, e pasaj këllu shmi se njërë dhe në kohen, i më dhe më koka, i më dhe më barku, i më dhe më kama, i më kjo, kam probleme familjen, i kemi shere, kemi këto, kemi ato, ka këmë tërë, ka kësët, se gjithë e këtë të, të zërja problematikat e gjindëve të sirët dhvijin, si arsyë e ladinit të kujdesi e së në Allahu subhanu e të ala. Se pëse njëriju, Ja ka hishu mundëtin vete së ti për të kujdesu me laget përta duke putur në shvinë e ti pikturët. A i me putur në pikturën në shvinë ka dhe me laget ikni se nuk ju dua. Nuk ju dua. Gjene shu trasmetohet me a isha r.a. Se ka thëmë, e ndi profetis salatë të në mjën në jultin. Edhe kisha me nëzë një perde, në mërën. Në perde kishtë e disa piktura. Kur erdhi profeti sallallahu alejhi wasallam te dera, ona ishte nuk e dinte çfarë do të bëje. Kur erdhi te dera te pa profetin sallallahu alejhi wasallam, ju skuq ky tyr ndonjë. Isha Aisha oi dënguaj Allah te kujmbronin Allah pe zemrin e tjetrës, zemrin dëgoi ti çfarë ka bërë. I thot kta personet qe bëjn to piktura, ato do dë dënohen ne xhenem per shok te tyre, pandaj hiqe. Edhe Aisha do gavanë me e mojja e huqe te grisjata. Pastaj vuri profeti sallallahu alejhi wasallam Kur tani haxhiti do tregohet se t'i në ka tasnur Budaude të tjera dash hadithit as. Se profeti sallallahu aleyhi dhe selamu një natë u priste Xhibrilin alayhis salam që t'i vinte në shtëpi. Përveç nuk jeni, do u çudit profeti sallallahu aleyhi dhe selamu. Si po i Xhibril alayhis salam që dëvuri Allahu, nuk e nuk e thyen, nuk e thyen fjalë, se nuk jeni në shëntime. Kur të nisën dhe sahabë deri në gjën Xhibrilin deri dhe i thot poji vetë nuk e ka të dije i thot në shtëpinë tënde ka piktura edhe i cin po se vadi tonë pandaj merr e piktuan dhe hiqe kokën hiqe kokën thot që të bëhet trupi sikur me çem pem gjithashtu dhe merr që i ndirren edhe vetëm atë mund hyjë ose merr e piktuan thotë përdorur për të bërë plastik të skelet të skelet do të vinë njerëz mbi të ose skelet do të kanë që të shijnë e kanë vlerë presidentit që menajeri nuk hyn në të vend ku ka piktura ose ku ka qendrë. Edhe sukancë për sajnë që nuk jenejohet muslimanit si mbajë pikturë në shpinën e tij. Për këtë që do të thotë dietar që nuk lejohet si musliman të, të falë në të vend ku ka pikturë, sepse një përshkallje është ndaluar pikturë që do të shkrojmë më pas është sepse mirë, dhi pikturat i kanë çuar din i luttarit. Prandaj dhe Ato janë të ndaluar në thom, dhe ai i cili bën atonalisht ka dashkim tek Allahu subhanahu wa taala dhe ai i cili bën të qarë gjunaf, edhe duhet targohet për tyre nëse dëshiron që sa nësina, të arrika në sinin Allahu subhanahu wa taala dhe të ruhet nga zemrimi i ti, tij edhe nga ndeshkimi i tij që në dyja para e ashenit të Allahut subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wa sallatu wasalamu, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, e gjmërin, e mabak. Të rësme ton, e bulhejajr e së ti, nga Ali, urabi Allah, në mund, të i ka than, atë të dërgujë në ty, tishën të dërgujë mu, e i dërgujë, Allah, sallallahu sallam, i thaj, po më dërgujë, në shardë më dërgujë, të të dërgujë, i thaj, që, të shkosh edhe të fshish çdo pikturë, edhe të shkosh edhe të rafshosh me topun çdo varr. Qoftë elaa ba'thu ka'alama ba'thani 'alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastha. Mos lësh pikturën, do ta fshir. Pam gjëna mund të fshijë diçka. Do të fshij kokën atë. Edhe të mos lësh gjithashtu varr pa pa rafsuar me topun, ta bësh atë drejt në topun. Tahzir e kanë transmituar shumë djetarët. Ky hadith konsiderohet nga hadithet më të nësak se në bdynja. Ky hadith transmitohet në mërshumë se si në qindë zinëgjirë transmitimit. Ka arritur gradën e hadithet e mutë e watë, i e të të tiri nga hadithet më të faka që mundë i shënë në bdynja, në mëndë ka arritur gradën e kuqis Kur'anit, nga anët transmitimit. Edhe në të profeti sallallahu alejhe dhe sellei ka urdhëruar Aliun që të fshi të gjitha pikturat. Në qytullin e Fushkopas i treqohet një hadith që ka transkruar Xhan Elbani, se suturrat. Piktura është koka. Po ho, hoj koka, më kam problem për pjesën tjetër. Edhe profeti sallallahu alejhe dhe sellei gjithashtu nuk ka parluar që të, të hynten ato vende ku ishin piktura, jo më që ti përdorat ato vend. Dhe arsyeja se pikturat janë ndaluar isat Nja këtë që vijon Së parën se, ma të mandë të pikturimit Njerimu e krahason vete në tim e Allahu Subhanu Wa Ta'ala Tëpse një prejmerë e të Allahu të shë al-musohur Dhe nësi i krizionomi Al-musohur që tjep pamin të ndë Edhe atat të të të të të të pikturohin Japin një lej pamin e E më thënë mandë të dorës të yre Këmë që ata e krahason vete në të yre Më Allahu Subhanu Wa Ta'ala E ta kjo është në rësion në më të rënda Eduta. Arsujet dytër se fikturat i kanë quar njërë ditë në izhujtari. Në kjo kanë doze që nukonë e nukët alë i selam, kur ata i fikturuan, azhruetit e tyre dhe i mbanim të të kërët e tyre, për kujtuar Allah subhanu talë, dhe sa pate shqeitanë u erdhe fa, azhruoni këtanë në të Allah, dhe i azhruan. Në kalimin e viteve, zekadave, dhe u hanua dhije e parë, e kjo nukë të azhruajnë. E këtë dhe gje e vërre, këtëta gupe njërë të cilë të në thënë mbahën si njërë të në dhejë në shëqëri, të cilë dhe u vendosën pikturët ose fotografit të tyre në përmurën pikturët ose fotografit më dhaja dhe më dharohën. Këtë i këmi të gjuar dhe nga ato të cilët, i vendosë pikturët të tyre dhe ju ordërën njërë që të bëjnë stesh dhe pikturët të tyre. Arë të ty kjetër është, sepse në shpinë që ka piktuar, nuk Kjo është e 34 ta është se kjo është për njënësim për kështere dhe me qëfutët se të fekëto pikturët janë në origjim për e tyre dhe nemi të beluar listat që ti për njënjaj më tyre në të shetë dhe heliotomi për huamin humë kushin njënjaj njënjë i populli a i është për e tyre. Kjo është përse për këtë pikturëve. Që është në tjetër është që është më në kone profilës në të selem nuk ka pasur fotografi të të nuk Gjite që denhtu është, a janë fotografit piktuarët, përse pikturë, kje piktuar kjo e që është në shumë i qafë, nuk leohet, as, në më tëmë pikturimi, në më më, më bërje të tër me door, ose me me me... me me me me... ne me me... në kompjuter që se si më tëmë përnë pikturat, një dhe nuk leohet edhe mbajtja tyre dhe i që i mba normalisht ka rizikuar vetën e vetën e vetët e ka lovë shmanën tale që i tësht parësujet se fotografi normalisht fotografuar në të njeriu edhe me thëmë në bërët ishka njëgjakë në shëtë bërë me pikturën, vetëm se të aldimë normalisht është që e bërë më kinerikën e dorë edhe e sa ka është në të qërështje që pikturat dhe fotografi të janë njësojnë 7 fotografia fotografia në të vërtet e dhe me thëmë në njeriu në vërtet qarështë është bojë e hedhur në letër. Bojë e hedhur në letër në të cilën domodin ndodhen njerëj. Gjithashtu edhe piktura është bojë e hedhur në letër. Piktura është bërë me dorë, edhe fotografia është bërë me anë të dorës së njeriu, vetëm se dallimi është që kjo është bërë në mënyrë direkte me dorën e njeriut, por kjo është bërë në mënyrë indirekte. Te ky dyta, njeriu ka krijuar një lloj aparati, i cili nuk do të ka krijuar, domodin e ka formuar me dorën e tij. E ka gjurdë dorëtim dhe marrë të këtij aparati njeriu, domethënë bën ato gjë në formë direkte, qoftë ai njëri për piktura, për njërë, njërë, pikturë, mata, taj, i njohur për pikturën, por mund të shënjor dia për u ditë pikturë me atë asaj, ai bëhet shumë më çiktor më i mirë. Ky është dallimi, domethënë që piktura ajo bëhet në mënyrë direkte me dorës, kurse te fotografia në mënyrë indirekte. Edhe dhjyta, dhjyta e dyta, dallimi i dytë është te piktura dhe, dhe fotografisë, që fotografia është më përgjithëse piktura. Piktura është boje hedur letër, edhe fotografia është boje hedur letër, vetëm se fotografia është në përgjitit së piktura. Kështë që dhe më të ndalimit është pavlekshëm. Për këta rështyre, themi që piktura dhe fotografia njëstojnë dhe. Pra e këtarit dhe tonë në mëndë që fotografi të janë të ndaluar një istanë, për të gjitha arsyet dhe për të gjitha argumentet që treguam më sipër për të cilat është e proktuar. Dhe kjo çështje normalisht, është një çështje e madhe, nuk është çështje që duhet të askaluar, sepse këtu varet arriti e kanësisë Allahu subhanahu wa taala ose arritje zemrimit të tij, kur njeriu domethënë largohet për sa i ka kanisë Allahu dhe kur e bën atë ai merr zemrimin e tij edhe Islami nuk bën ndonjëri me dy gjëra të njëjta. Gjithashtu diçka që më bëhet të çështë është ai në gjuhën arabe quhet sura. Sura të quhet të fiktuara sura, edhe foto grafi quhet sura. Këto janë të njëjta në në formulimin e tyre, domethënë televisore, quhet sihetar zon bojë hezur letër, edhe të fiktuara. Gjithashtu një parësy që ushtohet fotografive që ato ndaluara është imand të fotografive, pamjet, filmat janë përhapur shumë në gjusë shimunit, në shikullit në në të para fundit në në përparat të divizit dëmi e, të shikhe po më të më fum është që ato jam përshkak për përhapje në fitën e vetë shumë pa Shikoj internetin Në bat të statistikave që të rëgohen 90% njërën që e përdojnë internetin e përdojnë atë dhe vetën për arsut pista Nga jërën të arsut Të gjithën të jërën nga fotografi të cilët dove në ta në ta Nga lod, lod, lod, lod, ato, lond, dhe nga pamjet që paraqiten këta. Po sikur ta njeris që normalisht ka të qoftë Allahu do të ndodhë, po sikur ta njeris doruhën në tokë, meqëse u frikë Allahun, të diskutuar njerëzimi dhe Allahu vjen të diskutuë njerëzim për një fat të shumë madhe. Por rënë dy në gjunat, i thoj pastaj ata të turë në gjunat e dhon po të vallë dhe vallai kur robi njeriu turë në gjunat për u Allahu gjëra funa pas e tij, mbas ti Edhe kushuhet për fotografive ka portuar edhe edhe prezënave të tjera që ka për të kuptuar më mbarë. Për këtë arsye, edhe për arsye të motiper me po temi që po do viten ndaluara dhe kjo çështje nuk është sensiv sogj duhet anashkaluar, kjo është çështje madhe. Aty ndodhen kënaqësia e Allahut ose ti, pa në të mëimi ti, prandaj zëkusht të gjithë për veten e tij çfarë të dëshirojë. Nivës ku nuk jeni me like-et në të është i şeytan. Në vend ku ka fotografi është dënuar nga anëtarët e njëri të falëm ton. Problemat është shumë i të njerëzve sot e bëjnë kjo gjë ka përtyrë që edhe njerëzit e dije, kanë edhe njerëzit kanë harruar këtë çështje e pohabit i kanë harruar, pande kjo është një çështje e vdekur, e fjetur, e harruar, e varrosur, edhe nuk diskutohet për këtë, edhe është bërë diçka e një urtë njerëz që më thonë që, që, që, që kjo është çështje shë e mbaruar dhe nuk ka nuk ka asnjë me mendim tjetër ndërkohë që dhe hadise, e të gjitha argumentet e hadithe e kërkojnë të çështet qartë dhe ky është mendimi i dietarëve të njohur cilë të cilët domosdoshmë përshtetin çështë si shehri Mballi ose shehri ibn Uthaimini ose shehri Elbali ose shehri Fuzani shehri Barrag ose shehri Shuftier domosdoshmë të njohur të cilët të gjithë i ndalojnë fikturat dhe i ndalojnë fotografitë sepse ato janë ndaluara dhe ata kanë përshtuar prej fotografive vetëm ato fotografitë të cilat fotografi përdoren për dokumenta të të tiret janë gjërë të domëzdojme tjetës, ka përjashtuar të të loj, fotosht, e të janë në mëllonë në mëjështë të nevërë, edhe përste unë them, që në një shëqëri, ka mërti, për dokumentet e veta, të zgjitë në njërët ihera, pa fotografie, me gjithë të kurnemi të të domëzdojme të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ku mos transmetohet kjo gjë edhe një parësyje që ndjiti që un sa për të çertën ditbë është se të un shoh në xhamin shumë njerëz ose një pjesë e njerëzve të cilët vinin me ose marrën në fitë dyre me rroba të cilat kanë piktura edhe çmojnë që piktura është mbrapsht ti por shoq të rrobat i ndodhin mbrapsht edhe dikush falet mbas tij mendon dësh i para kujt falet ky person kjo kur i bën tezë ose ku bën kuj bën ku pikturë si kur kur i bër i bër i bër ku ose s'te di bën fitues se ka përpara ti përballë. Për dhe më tepër, kjo është 1/2, mendoj pak në, në shpinën Allah, Allah. e Allahut, në shpinën e Allahut. Po të nip të fituarmë nuk hyn me lajter. Jo kur kur ne vim Allah për Allah, t. T., për t Allah në, në shpinën Allah, e Allahut për ta dhuruar Allahut subhanuhu teala, për ta dhuruar Allahun e më dhuruar. Kur në shpinën e Allahut nuk hyn me lajter. Mendoj pak se çfarë mund të di për vende tjera. Dhe zot dini gjë që nuk ka kompromis para askand. Nuk ka kompromis para askand. Nuk ha përpusha për të këmë, kur Shqibri nga a.S. nuk ha përnuën që i të Allah, të shpije të dërguarit Allah sallallahu a.sallam, të shpije të dërguarit Allah sallallahu a.sallam, se të kishe piktuar nuk bërës tjarë ka asë nuk jetë të këtu. Kujt, kujt i dhimë zë vetë e ti, si, vet i dhimë zë përnuk i dhimë zë të vetësia ka për problemet. Dhe vallaj bëtër me da në realitetit në ato shpi ku ka piktura ka shumë probleme familjare. Sësa ka figurë kapiturat dhe ato ka figura, aty hyn sjejtari dhe fundasëm ata. Aty hyn sjejtari dhe fundasëm ata njerëz të pothuaj e njohin ata që specialistë dhe mban vesh në fushën e kurimit të problemeve që kanë po po me gjinën ndërtimin e mo gjin. Po do të folas në përvojë, po folas me dini, edhe nuk e di kë të që më mirë se një person i cili e ka provuar dhe i di këto gjëra me përvojë dhe me arritje që ka jetuar ai. Kjo është më së e rëndësishme, prandaj nëse dëshironi që të ruajë Allahu gjërat e problemeve dhe ndahirës për dërimin tjetër për sëmundimin e tij, largohuni prej tyre, shpothoni vetëtuaja para se të jetë vonë. Sot është punë dhe ne jemi zhlogëri, jo për atë që punon përpara se logaria, në qarat, të zhlogëria, nis Allahu subhanuhu te ta bëjë për atyre që dëgjojnë, janë të mirë dhe shpothojnë atë dhe mos të bëjë për atyre që nuk dëgjuan dhe punësuan Allahu është më i njohur dhe më i drejtë.